Esteu escoltant Plaça de Nou, el programa dels castellers de Mollet. Bé, doncs ja ja tornem a estar aquí, hem posat una miqueta de música. Em deies que no, que no et sonava darrere la cançó que he posat. No, no, no, no. no. Ja, ja ho miraré, tu. A veure si no, no, el videoclip ja el... és tan bo... O... Videoclip, una... surt una nena, una expressió corporal... La veritat és que... Maco, maco de veure. Bueno, doncs pues ja li donarem un cop d'ull. Si estigues aquí el Juan de Llera... <ríe> <No> diria, <ríe> esta, esta canción de la sola la conoces tu, diria. <ríe> Bé, doncs eh, estàvem eh, comentant perquè... perquè s'hagi incorporat ara al programa, doncs avui hem fet un un canvi en l'ordre habitual del programa. Ja han comentat les notícies del món casteller. Igual, si queda temps eh, al final del programa, igual eh, això es posem a, a navegar per la xarxa. A si trobem alguna cosa més per comentar. I tant que sí. sí, sí. Però ara estem en coses de casa. Parlem de, de l'actualitat de la nostra colla, de, del que vam fer la, la setmana passada. I el dijous es va fer un, una nova edició de l'entrenament de, de l'equip de, de, de, de futbol, d'uns quants que van anar al Princesa Sofia a jugar. Mm -hmm. I perquè m'hagi arribat a mi, aquesta vegada no hem tingut cap baixa, ni, ni, ni, ni cap lesió, ni res. Que s'agraïa, eh? Sí, perquè sí. els últims entrenaments havíem sortit a lesionar per l'entrenament. Vull dir... Eh... Plan de, en plan de broma i en plan de de gachondeo, però havia deixat alguna algun comentari de si torna a passar, potser ens plantegem cancel·lar els entrenaments, perquè no pot uh -huh. ser que que et dinquen tant lesionat tallers, però bueno, en plan de broma, és uh som -huh. eh, seguint l'entrenament entrenaments, va anar molt bé, molt divertit com sempre uh -huh. i i bueno, posant-nos a to per ser campions l'an que havia el torneig. <laughs> Eh, aquest entrenament és, era l'últim dels que ja estaven programats. Eh, N hauran més segur. ara però què no, no tenim ja eh, o sigui, ara mateix no tenim mm -hmm. ja més, dades, més dates confirmades. Sa <laughs> que hi havia una sala un que es volia fer algun, també. La idea era fer-ne un mensual. Sí. Llavors, em sap cap també per l'octubre hi ha alú o panificar algun i novembre. Va ser que l'octubre és perillosaqu eh? si ho poses una setmana abans de diada i al gust fa mal. Per això, per això dic que... Millor ho deixem per després de diada. De de de sí, ja tens raó, ja. Això ho tens sota del món. No hi havíem pensat. Però, bueno, en tot cas, mm. que va anar molt bé eh, els que hi van anar-hi i des d'aquí, perfecte, ja et deia, a veure si l'any que ve eh, poden quedar primers o segons al torneig de l'Intercastell. Mm. Doncs, eh, ara, ara que veig aquí, eh, abans d'entrar en matèria, què et, et sembla això que hem de fer els verds ahir a Barcelona de fer un nou de vuit amb cinc aletes? Home, ells hi van dir, o han comentat per això, això és que va ser un divertimento. Oh, seu. Em sembla que el que van fer va ser amb en tres enxanetes. Sí, van pujar tres enxanetes. Dugues i... van baixar i una va fer les dues aletes. No? Ah, exacte. Sí, sí, van ah. fer... Els verds diuen, nosaltres ho fem amb una, les altres colles ho fem amb tres, però doncs nosaltres ara farem tot junt. Farem, pujarem tres enxanetes, perquè l'estaven assajant també amb tres enxanetes, doncs van, van fer pujar les tres enxanetes, van fer les tres aletes més o menys simultanies perquè hi ha un, una banda de Castell que ja, ja comença a baixar quan els altres ja, ja, encara estan fent l'aleta i després la, la Mariona, l'anxaneta titular podríem dir, mm. doncs eh, es va dedicar mentre les, altres, les seves companyes baixaven per Castell doncs a fer, pujar i baixar els altres ponts de dalt per fer, per fer dues aletes més. Bueno... Mmm, Sense de comentaris, vull dir, és, no... Però, bueno, tota aquesta estona, clar, la resta de la colla ha d'aguantar el castell a, a dalt. La pregunta que jo li faria és ara sí que és de gama extra aquest castell amb cinc aletes o tampoc? <laughs> vull dir, bueno, ells, ells no consideraven, clar. Però ara sí, amb aquesta, amb aquesta modificació... No ho sé. Um, no serà, ja el ja següent s'ha de posar-li una agulla algun dels tres. Sí. No, fer-ho amb nou aletes, no? que les tres enxanetes pugin, es vagin baixant i pujant, i afegint els tres poms de dalt, les tres, amb nou aletes. I a veure si així ens ho consideren de gam extra. Bueno, en tot cas, jo segueixo pensant que és un castell de gam extra, no per la seva complexitat, però sí pel número de castellers que necessites i pel número de massa crítica castellera que necessites. I també prou que deies pel temps que estàs eh, amb el castell. Vull dir, el fet de que una sola enceneta hagi de fer els tres poms a dalt, em sembla que van dir que dos minuts, no? Dos minuts i mig, alguna cosa així, era totalment... Sí, el, el vídeo <coughs> que jo he vist per internet, eh, durava com dos quaranta o així, i, i ja comença quan ja estan els dosos posats eh, col·locats. Ja amb, la cotxa, amb, la, amb la cotxadora. Amb els, els dosos, perdó, els segons. Ja... O sigui, els... Tota la construcció del castell ja amb els, amb els segons col·locats i dura dos minuts i 40 una cosa així. Ah, és a veure, és, un, és molt atents per... per vaja, jo, el mateix no t'ho s'hauria de dir, però segurament un 3 a 9 és molt més ràpid que això. Vull sí. dir, i un 2 a 9 potser també és molt més ràpid que aquest castell, no? Un cop eh, poses, diguem-ne, els quarts, diguem-ne... Eh, vaja, no sé, jo crec que, segueix, jo crec que és això un gam extra, eh, evidentment el més baix, és el més baix em sembla recordar de puntuació, sí eh, però vaja, amb una, amb tres o amb cinc o amb nou, o amb nou aletes per mi segueix sent un gam extra. Bé, doncs eh, això és un, un incís que era el, el veure-ho això a la, a la pantalla de l'ordinador, dic, mira, anem a comentar-ho, com que he comentat jo sol, quan quan entrava no, no he tingut oportunitat de fer una miqueta de, de joc, <coughs> Doncs, eh, bueno, continuem parlant eh, de les coses de casa, que si no la la gent és des... eh i a la família d'aquest poble no sabem de què parlem, doncs coses de casa i anem a parlar de la de la fira d'artesans en aquest 31a edició de la fira d'artesans, eh, doncs l'associació de de veïns eh, de la fira d'artesans que organitza la fira i l'ajuntament, doncs en contactat amb nosaltres un altre, un altre any més. Doncs per participar tant el dissabte com el, com com el a diumenge. Eh? Sí, sí. El dissabte la, el taller i paradeta eh, que muntem ja des de fa sí, sí. no sé quants anys. al carrer de Campassià. El carrer de Campassià. Camp sí. I, i la, el carrer Portugal, allà l'encreuament, la veritat és que molt bé. Vull dir, una bona assistència de castellers, una, una, el, la pareta va funcionar bé en l'hora i mitja llarga que va estar muntada, que també ens interessa, evidentment. Sí, sí, sí, va va, va, va haver-hi ingressos. Va haver-hi ingressos. Uh, i, I la veritat és que s'aproxima força gent i un parell de persones i no canalla, un parell de persones bastant interessades i amb mm. ganes de provar-ho. Vull dir que que va estar bé, va estar bé. Vam posar allà la farola típica que hi ha al canal d'encreuament, sí. l'utilitzàvem de, de pal per fer les proves, vam fer piles a quatre, pil, fins i tot vam fer un pil de tres net i al mig del carrer que tothom va començar a aplaudir, vam fer una construcció fins i tot un pèl més complexa, uh -huh. va dir que va estar bé, va estar, bé. Va estar uh -huh. entretingut durant la hora i mitja llarga que vam estar allà a la Fira Artesans. Uh -huh. Doncs eh, <laughs> això va ser dissabte i diumenge doncs, teníem la... L'actuació, eh, aquesta vegada crec recordar que per primera vegada la Filars de Danshi actuaven quatre colles. Sí, sí. el tema de quatre colles que el di el, el, el passant no vaig poder aquí no vaig poder venir, amb el qual no comentar el, el per què de quatre colles, um, és evident que quatre colles per Filars de són masses. Uh, des de la, la Junta, és de la tècnica, doncs ja portem un parell d'anys intentant que almenys per festa major i per diada n'hi hagin quatre perquè creiem que, que s'ho mereix. I quan vam estar dissenyant el calendari de de la resta d'actuacions, doncs allò que truca dues o tres colles i dient i oferint aquesta data, no? Llavors dues colles, en aquest cas Valets de Gelida i Castellers de Santa Coloma, ens van contestar quasi, quasi el mateix dia que sí al mateix moment que amb el que aquí diu. Llavors, eh, després de pensar-hi molt, a dir, quan estàs a, a finals de la temporada anterior, no saps quins castells faràs per fer artesans ni què deixaràs de fer. I hem pensar que amb una colla com Badalona i amb una petita, depèn del que néssim a fer, doncs, potser no, no hi hauria protopinya o ens saldrien una miquena més abans. I hem pensar que el C2, les colles petites entre sí, cometes, Santa Coloma sí, sí. i Valets de Jolida, doncs, bueno, que que podria estar bé, no? Evidentment, si haguessin estat quatre grosses, ja és evidentment que no. I ens ha passat una cosa similar a Sant Jordi. Sant Jordi en teníem tres i una quarta ens va dir que sí, i aquesta quarta ja li vam haver de dir que no, perquè ja ho ple perquè eren quatre colles bastant grosses, no? Bueno, grosses, de, ah. de, diguem-ne, de, de colla de 6-7, no? Llavors ja sí que vam haver de dir que no. Però en aquest cas, doncs, eh, aquesta és la raó perquè en tinguéssim quatre. Wow. Uh, més que res perquè no sabíem com anirien les coses. Evidentment, potser et planteges que aquestes colles petites, depèn de com estiguin, doncs potser et descarreguen o tiren un o dos castells, però potser no les tres rondes. En aquest cas vam poder tirar les tres rondes i, sí, i sí. molt contents que estem de que ho poguessin tirar. Bé, bueno, menys l'intent desmuntat de balets de Gelida de la torre doncs Santa Coloma sigada sí que ha de descarregar els tres castells i balets de Gelida, doncs dos castells i un, i un intent desmuntat. Uh -huh. um, però vaja, uh -huh. el que sí que és cert és que es va fer un pèl llarga, però també perquè vam començar a les 12 i mitja, sí. eh, 12 i 20, i es va de allargar fins les 2 i mitja, no? Van ser dues hores d'actuació, però vaja. Uh -huh. um, també un intent desmuntat de Badalona, la pluja pel mig, que va començar a fer una a la gaita... Sí, jo això també ho vaig notar, no sé si pel tema aquest eh, vaig notar una menys afluència de públic del que hauria sigut quan, Al perquè... principi sí que estava molt plena la, la plaça, al principi jo la vaig veure sí. bastant plena. Um, després, quan va començar a caure les quatre gotes allà a mitja actuació, sí que va haver També és el que passa aquí a Mollat, a l'hora de dinar hi ha molta gent que, no, que se'n va cap allà a l'una i mitja dues, i el fet que comencéssim una miqueta més tard, i el fet del projecte, doncs jo crec que va fer que la plaça es vulgués. Tot i així, jo crec que la plaça, mm. va, quan vam acabar l'actuació, evidentment amb Espil·làsia no, que és avui de molt, però bueno, jo crec que haver una bona influència de públic, almenys fins a tres quarts d'actuació. No? Mm. Mm. Vam entrar, com sempre, fent una miqueta de, de txerinola, ens vam trobar la plaça de l'Església, i d'allà vam, vam començar un cercavila i vam vam arribar, el recorregut entre la plaça de l'Església i la plaça de l'Altesania no és gaire llarg, però, bueno, com a mínim, tota aquesta part de l'entrada a plaça, doncs, eh, vam aconseguir arrossegar alg algú més, també, que estava per allà fins a, fins a la plaça. Sí, sí, sí, tant. Vam poder... Uh, fer una mica de gràcia i xalinola, com bé dius, i, i que la gent ens veiés, no? Uh -huh. Evidentment, ens haguéssim vist sense fer, sense fer el, el Cercavila, perquè realment érem molts que castellers, tant de la nostra goia ara mateix no sé el número, però segurament uh -huh. érem 100 castellers, igual que a les últimes actuacions que hem estat a Mollet, més Badalona, que portava també un bon número, uh -huh. i Santa Groma també eren bastants, sí, dir, sí, sí. sí, sí. Bé, Barats sí, ja, sí que érem fluixets, fluixets però a Santo Colomar eren, eren forces, vull dir que, que molt contents. les no. de Gelida, que tothom deia... Bueno, és la primera vegada que vénen després de la seva refundació, perquè aquesta colla va desaparèixer i s'ha tornat a, a muntar. I abans, en la primera època, doncs, eh, compartíem un color de camisa. Tant és així que el Guali, eh, i comentant anècdotes, va recordar que fa eh, igual 10 o 12 anys eh, es va compartir un rotllo de tela per fer camises. Ah, sí, que no sé. era, com que el color és tan particular el nostre doncs, eh, els fabricants ens demanaven, demanaven un, un, una mitja, un, un, un mínim de fabricació va dir el Warwick, 500 metres uh -huh. i clar, un do, una colla petita com la nostra no podia fer una inversió, una inversió per aquesta i doncs, aprofitant que compartien color amb els bailers de gelida es va comprar el rollo a mitges Ara ja no compartim color, tot no, cas, ara és un ara, color molt més crianer. És un verd clar, però més, -més elèctric, eh? més fosforescent. Sí, molt més, molt més crianer, molt més fosforescent, molt més llampant. Sí, sí, mm. sí. Però molt, molt maca la color de la camisa també, sí, Així, sí. Es, es fan veure, es fan veure. Doncs això, ens quedava aquesta curiositat que, que va comentar ja el Guali a plaça, que m'ha semblat curiós de, de comentar aquí a la, a la ràdio. La Gualipèdia. <laughs> doncs eh, comentem els castells que, que vam fer. Eh, nosaltres eh, vam obrir plaça, a, després dels piles de, de quatre mm. d'inici, amb un tres eh, de sis aixecat per sota. També cal dir... Cal dir bueno, que, que aquesta plaça presenta un desnivell bastant més pronunciat que la plaça Prat de la Riba, on, on acostumem a actuar, que nosaltres vam actuar més o menys a la zona on acostumem a actuar i que altres coses, per exemple, els castells de Badalona, ja va decidir directament buscar la part més plana, que és el Sorral, uh -huh. on fan les sardines... Bueno, Santa Coloma més o menys també, mm. però més al centre, després Gelida i sí que més a la punta hi havia Badalona, no? Mm. Uh, bueno, no és la primera vegada que es fan castells allà al Sorral, sí, recordo sí. Minyons, bueno, recordo no, jo no hi era, però sé que Minyons allà havia fet també algun castell, vull dir, perquè evidentment... L'avantatge que té és que en aquest tros de carrer que pots estar comprant embotits i, i mires al fons del carrer i ves un castell. <laughs> I recordem que és al carrer dels embotits de la Fira, sí. no?, al final del carrer dels embotits. Sí, sí, sí. Doncs, dèiem, vam començar descarregant el 3 de 6 aixecat per sota. I jo, per mi... La veritat és que cada, cada cop, a mesura que l'anem provant a, els assajos, es nota que, que ja ho tenim molt per la mà. Mm -hmm. I aquelles eh, petites diferències que es veien al principi, de que una banda s'ha s'aixecava més que l'altra, jo penso que ho estem corregint i estem... Tot i així, jo, no sé si era potser per l'atenció o pel que sigui, eh, a mi em va agradar molt més el Caldes. La uh. vaig, no sé, la, el primer que vam descarregar sí, aquest sí. any, a la Caldes. Eh, no sé, segurament és l'atenció que hi poses, no? El, però jo crec que és el millor que hem fer aquesta temporada. Uh, després és aquest, evidentment, i per últim la Festa Major, uh, però aquest evidentment hi ha el tema del, del, com veies del desnivell, no? De salvar el desnivell de, <coughs> de la plaça. Jo estava a la part de dalt, diguem de, de la plaça, el desnivell i, i clar, no, no, has de mirar com puges, com, clar, com, sí, perquè sí, evidentment no, no, si, si, si et endavant... Si estàs a favor de pandèmia i, i fas la, mat la mateixa força que els que estan a sota doncs es pot desequilibrar el Castell a l'hora d'aixecar-lo, jo penso que això ho vam, ho vam resoldre molt bé i va, va sortir força bé. Sí, sí, l'obrida és que sí. Després, en eh, segona ronda, vam descarregar el 5 de 6. La veritat no, és que, que... Sense patir, és que no... No, no, no va vaja. A... Jo crec que molt millor que la, que la Festa Major. Uh -huh. eh, també hi va fer molt que poguéssim tancar una pinya del 5 de 6 assaig a divendres que fèiem molt la temps que no la podíem tancar. Sí, sí. I, I que poguéssim fer proves com Déu mana, i es va notar plaça. Vull dir, també va ser, em sembla que va ser el mateix tronc Festa Major, amb igual, doncs, vaja, sense cap neguit i perfecte. Mm -hmm. Després de d'aquest castell en tercera ronda vam tacar l'actuació descarregant el 4 de 6 amagulla, que ja dic que aquest també va va quedar va quedar clavat, eh, sempre tenim el tema de que, bueno, no no nos totes les colles que els 4 tendeixen a deformar-se una miqueta. Però penso que va sortir un molt molt bon castell, un molt bon quatre de sis amb agulla. Sí, l'evitat és que no es va... Vaja, jo mm -hmm. no vaig veure, no es va esquadrar massa a l'entrada de les agulles, que sempre és el mm -hmm. moment aquest que que es pot esquadrar, no?, que entren les agulles al del, del Pilar, però vaja, jo no, no vaig veure que es gaire, al contrari. Eh, molt maco i, i molt, ben, molt estètic. Mm -hmm. Doncs eh, hi vam acabar amb el Pilar de quatre. De les colles que ens acompanyaven, doncs eh, començant pels castellers de Badalona, que allà el Sorral, a una setmana vista de la seva participació al concurs de Torre d'en Barra, doncs van poder provar castells de set i van eh, començar descarregant, després lògicament del Pilar, la 4 d'entrada, el 3 de set, que el vaig veure sense cap problema, molt bé, molt maco. Sí, sí, sí. Realment... Eh... Perfecte, estava perfecte, recordo que em sap l'any passat van acabar temporada amb un 7 de 7, mm. vull dir que quan vam actuar a casa seu a la seva diada, s'ha un 7 de 7, un 5 de 7, no recordo, vull dir que sí. aquest 3 de estava sí. perfecte. En segona ronda van descarregar el 4 de 7, i en tercera ronda van tenir un intent desmuntat de 3 de 7 amb agulla que a l'hora de, de la repetició doncs, li, van, li van baixar un pis van descarregar el 3 de sis amb agulla La llàstima va ser el, aquest intent desmuntat del 3 de 7 amb agulla perquè vaja, el tenien força bé passes que va haver-hi una rebrencada bastant força a terços no, mm. no sé si era estava sembla que estava la cotxada de la de dosos i va haver una rebrencada força gran a terços i l'enxaneta va va, va va baixar, va, va tirar-se enrere, però vaja, jo crec el tenien... Vaja, que l'escarregaran segur al concurs. Mm -hmm. Van acabar... A la ronda de piles van fer dos piles de quatre. Uh, per la seva banda, els castellers de Santa mm -hmm. de Coloma van descarregar pilar de 4, tres de sis, tres de sis amb agulla, quatre de sis i pilar de 4. Comenta que el 3 de sis amb agulla va ser el que no van poder descarregar l'altre dia a la seva festa major. Uh -huh. Vull dir, que no tinc aquí la dada és des de quan fa, bueno, quina va ser l'última vegada que no van, van descarregar tres castells de sis però el que com a tres de sis els de veure, estaven molt contents de, de Sí, sí, ho van celebrar molt Molt, molt, sí, sí I després, eh, fins i tot eh, quan ja va acabar l'actuació doncs se'ls va córrer a la canalla dels castells de Santa Coloma pujar de, de l'escenari i fer un, un pilar de la totalment de canalla Totalment de canalla, sí, sí Pilar de 3, no? Sí, sí, sí, sí. sí però de canalla. Molt maco, molt maco. Fins no, i tot, eh, bueno, tot el, el tronc i la pinya eren tots canalla. Uh, I per la seva banda, els bailets de gelida, que sí que van venir justets de, de camises, eh, els costava completar els cordons de, de les pinyes, però bueno, per això amb les altres colles. Uh -huh. Doncs eh, van descarregar, uh, després del pilar d'entrada, el 3 a 6, al 4 a 6, i en tercera ronda van plantejar la torre de 6 que va quedar a Nintendo desmuntat. Mm -hmm. Una llàstima, per això. Però, vaja, segurament si la, si la segueixen treballant teníem la bona pinta. Eh, L'únic que els faltava era una mica de camises. Però, vaja, jo crec que si la segueixen treballant no podran descàrregar mm. I, <coughs> bueno, entre, després de tot això, com sempre... L 'associació de veïns, el senyor Martí Toregano, doncs es va fer lliurement a, a totes les colles d'un record de, de la fila d'Artesans. I també una, una cosa curiosa que, que també es va comentar, que estaven paradetes de les quatre colles. Sí. I com a punt curiós que els bailers de gelida sortejaven un pernil. Ah, sí. No números per sortejar un pernil. Sí, sí, cert, cert. A un euro donaven els, els, els tíquets i allà mateix van sortejar un pernil. Mm, uh, uh, algú, no sé exactament si era algun, algun de, de Mollet o o algun de les altres colles, algú va sortir d'allà amb un, amb amb un, un pernil, pernil. Que, dir, que no vaig ser mm. jo, que nosaltres vam, vam comprar número, però no no ens va tocar. A mi tampoc em va tocar, a mi em vaig comprar. Eh? I també el, eh, recordo que... El, Algú també va, va ampliar la seva col·lecció de xapes de, de cava perquè els baïlets de Gelida també tenien, tenien, tenien, un, a la pareta tenien una placa de cava de, de la colla. Tenim un parell de comentaris a Facebook. Sí. Diu la, la Carmen Pérez, la Fernanda, la, la gulla que canta el tres de 6 aixecat per sota. Diu, encara em, em pica la gola de l'últim amunt. Diu, pel pròxim demano un megàfon. <laughs> perquè evidentment ell és qui canta el castell i qui, qui, bueno, qui, qui diu com en quins tempos s'ha aixecat i tot i evidentment ha de, ha de fotre un bon crit perquè, perquè el senti tothom de la, de la pinya i, i ell és qui manen un tres de 6 aixecat per sota em sembla sí, que, sí. que els sis el que hem fet que en, no, 5, 5 el primer va ser en el 20 aniversari de la vintena diada, fa dos anys sí. el segon va ser l'any passat em la que va ser per la trobada a de colles del Vallès Oriental i uh -huh i aquest any en portem tres a la trobada de colles per festa major i ara per fer artesans, mm -hmm. en portem cinc, en senyora que ja ha estat l'agullada que canta els castells ah, dels, dels cinc, cinc castells, cinc, dels cinc eh? aixecats per sota que hem fet. Mm -hmm. Però sí, sí, és veritat, de, de, de fotre uns bons crits perquè tothom <ríe> la senti i segurament el dia següent ja acaba el mig de, de fonia. Mm -hmm. Bé, doncs eh, això és el que va donar d'ací la l'actuació. Ens queda un minutet per recordar que aquest eh, cap de setmana ens anem de colònies a la colla, se'n va a l'ascensada la de Santa Margarida de Montbui, molt a prop mm -hmm. d'Igualada. Sí, a 10 minuts, un quart d'hora d'Igualada. I bueno, volíem parlar avui amb el Lluís Sutrilla d'aquestes colònies, però no, també per temes de feina no ha pogut venir avui, per tant ens han plaçat, que ha ja, dit que dilluns que ve sí que vindrà a parlar de, de les colònies. Per tant, el proper dilluns eh, parlarem de, de com han, com han ens ha anat i recordem l'hora de quedada per la gent que, que estigui sí. a puntada. El dissabte a les 10 i mig al hockey. Mm. Vale? Tothom allà amb sac de dormir, sobretot important, i amb el dinar de dissabte. I perquè el, el sopar de dissabte, l'esmorzar de diumenge i de diumenge ja ho posa a la casa, però important, doncs, venir amb amb sac de dormir, amb el dinar dissabte i amb moltes ganes de gresca i xerinola que segur que ens ho passarem la, molt bé tota la colla. Som doncs, 70 i escaig punt, inscrits. Doncs eh, la setmana que ve farem un especial Colònies de la Colla i per tant nos emplacem al proper plaça nou que serà dilluns que ve. Que tingueu una molt bona setmana i fins llavors. Adeu. Adeu. -siau.